Третя стара фотографія – хіба до Ляруса. Цю знімку Себастьян, якби його раптом спитали, ні за що не зміг би описати детально і точно, хоч бачив її багато разів і нічого складного на ній не було зображено. Можливо, саме закони редукції, запам'ятовування і забування, якими так захоплювався Франциск, спрацювали у випадку взаємостосунків Себастьяна і цієї фотографії вповні. Лиця – найкращі сюжети, казав Франциск. Франциск казав, сюжети не закінчуються і не зникають, вони можуть час від часу забуватися. Сюжет Францового лиця згадувався Себастьянові по-різному впродовж життя, але ніколи не так, як на тій фотографії. Вона зроблена була на похороні Франциска у травні 1915 року. Франциск лежав на встеленій ліжником лаві біля ями, на цвинтарі за ялівцем. Знімали так, щоб можна було розглядати самого Франца, а не похорон. Франц, вбраний у вишиту сорочку, Через і червоні гачі, склав руки на грудях, тримаючи хрест з двох олівців, зв'язаних пучком полонинських трав, так придумав Лоці. Перстень з річковими камінцями, який Франц сам зробив, Руками носив, не знімаючи, а потім зняв і не викинув, але відмовився вдягати, стирчав з-поміж олівців. Отвір для голови і шиї на сорочці, накритий китайкою. Сама голова лежить, точніше стоїть, окремо трохи далі на лавці. Чорна борода і сиве довге волосся розчесані так, що крім очей і носа лиця майже не видно. Себастьяна на похороні не було, цього він не бачив. Маленьку дівчинку, дочку Анни і його дочку, внучку Франциска, яку той не встиг дізнатися, принесли вчора. Францові відрубали голову позавчора. Себастян був при тому. Потім чекав поки стаче кров, мив і чесав Франциска, вбирав його у сорочку і гачі, голову поклав у кошик, накривши папоротями, а наступного дня кур'єр приніс немовля від убитої Анни. Цілий день, коли в Ялівці урочисто ховали Франца, Себастьян не відходив від його внучки, в якої, мабуть, болів животик, і вона безперервно плакала. Себастьян не міг запам'ятати фотографії. Може, тому що не уявляв собі, як все було на похороні, але занадто добре знав, що було перед тим. Весною 1914 року Анна могла стріляти краще, ніж Себастян. Тепер він знову частіше бував десь з Франциском, бо Анна брала зброю і йшла на кілька днів у гори. Там вона висліджувала звірів, дивилася на них і доучувалася про снайперство того, чого не міг знати Себастян. Як виглядає снайпер з протилежного боку рушниці? Не вбивала нікого, крім гетзів, які намагалися сісти на вим'я полонинських овець. «Я так тебе дуже хочу», – казала Анна. Що не знати, чи могла би взагалі заснути, якби не так хотіла спати коло тебе. Я засинала, потребуючи, щоб під головою була Себастянова рука. Я хотіла би бути твоєю донькою, щоб ти був моїм татом. Тато є для того, щоб міг потім снитися. Весна почалася аж у квітні. За зиму набралося безліч снігу, який почав танути весь разом, незважаючи на північні і південні схили і висоту над рівнем моря. Десь в низах текли брудні і переповнені ріки, розливаючись повенями у різних містах, але там ніхто не знав, як сходять у горах сніги. Ялівець теж стікав. Кожна камениця цієї весни трохи розмивалася. Все через товщу зимового обледеніння. На кожній вулиці міста горіли ватри, в яких палили листя гілля, яке повилазило з-під снігу. Спалення весни пахло інакше, ніж осіннє. У вогонь потрапляли обітнуті стебли винограду, вже захоплені соками. Цілу весну Себастян зі страхом чекав нападу алергії, як попередніх років. Але алергії не було, це місце прийняло його без спротиву. Натомість зауважив під час чекання, що дерева розпускаються вранці, відразу на кінці ночі. Про Себастяна вже знали всі у Єлівці. Не раз він, забрівши з Францем у якийсь бар, мусив оповідати різним товариствам про Африку, те саме, але щораз довше. Його навіть запрошували в один пансіонат інструктором з виживання, але Себастьян відмовився через брак часу. Бо якраз тоді Себастьянові приснився один сон. Він замну йшов вуличкою міста, якої насправді не було в Єлівці. Вулицю утворювалися двома рядами будинків, що стояли на голому схилі. За будинками – самі альпійські луки і стежки звірів. Вулиця вела стрімко вгору. На партерах будинків розміщувалися лише різноманітні бари. Столики стояли і на внутрішніх подвір'ях за причиненими брамами. Вони заходили в кожен бар по черзі, підходили до всюди інших шинквасів, одним духом випивали по шклянці білого, запам'ятовуючи смак різних років на різних виноградниках – їм говорили щось несуттєве, але дуже цікаве, десятки знайомих, які сиділи у всіх барах. Нарешті з одними знайомими також чоловіком і жінкою затрималися надовше. Жінки про щось розмовляли, а той чоловік запропонував Себастянові скупатися. Вони вийшли з бару і пішли вулицею ще далі дороги. Вулиця різко закінчилася за сніжною вершиною гори. Вони перейшли через неї на протилежний схил, там був великий відкритий басейн. Себастьян перший зайшов до нього, пірнув і поплив під водою, відчуваючи, що в басейні є якась течія, бо його зносило трохи вбік. Він випірнув і, тримаючись на воді, переконався, що так зносить ще сильніше. Те саме відбувалося і з приятелем. Вони дрейфували до сторони басейну, яка закінчувалася не стіною, а шнурком натягненим на поверхні води, Чим ближче до краю, тим сильніше затягував вир, ніби вся вода збиралася вилитися за той шнур. Коли їх принесло до цієї межі, вони ледве встигли вхопитися за нього. Ноги понесло вперед, і вони лежали на спинах, вчепившись за шнурок. За ним щезали маленькі білі черепахи, яких несло звідусіль так Себастьян протримався кілька хвилин, руки боліли, як ніколи в житті, і він вирішив відпуститися і поринути за черепахами, але спочатку підняв голову і заглянув за шнурок. Там вода обривалася величезним водоспадом, утворюючи гладку і височенну непорушну на вигляд стіну. В самому низу, провальне Себастьян побачив усе, що може бути на світі. Раптом течія цілковито вщухла. А тоді відразу ж понесла його в протилежний бік, боляче викинувши врешті на те місце, з якого вони сходили у воду. Ціле тіло Себастяну з дивовижним жалем згадувало недовго купіль. Вони вдягнулися і швиденько вернулися тим самим шляхом до бару, зауваживши, що на будинках з'явилися балкони, яких перед тим не було. У барі було порожньо. Лише дві бабці грали в шахи за столиком, який хитався щоразу, коли котрась переставляла фігуру на шахівниці. У численних фляшках на креденці за шинквасом не було жодної краплі напоїв. Вони вже хотіли йти геть, коли бабці покинули шахи і підійшли до них. Згодом з'ясувалося, що ці бабці їхні жінки. Себастьян ледве впізнав Анну, які чекали своїх чоловіків, нікуди не виходячи, рівно Сорок років. Себастьян був настільки вражений, що на другу ніч намагався знову повернутися у продовження сну. Але натомість йому приснилося тільки те, що він чай з молоком змішаний у пропорціях, які дають найкращий відтінок. Анна спокійно вислухала цю історію і сказала, що може бути і так, але переважно виглядає зовсім інакше, бо насправді. Насолода гніздиться не у вестибулярному апараті, а десь в легенях, щось там з диханням, наповненням, випорожненням, тиском повітря. Давно Франциск казав їй те саме. Ввечір Анна зняла з Себастьяну сорочку і вдягнули її на голе тіло посадила його на бідермайерове крісло, вибране серед усіх крісел у домі, знайшла у шафі почату пачку капральського житану і вклала йому до руки. Відірвала з верети чотири невеличкі клаптики, взяла фляшечку чорнила пелікан і сіла до столу. Себастян закурив капрала, а Анна мочила палець в чорнило і креслила на обривках верети примітивні і куструбаті малюночки «Сонце» коло з кількома великими променями у всі боки, ялинку, вертикальна лінія посередині, а від неї з двох сторін відходять симетричні короткі похилені вниз патички, людину, патичок, зверху і знизу роздвоєння, між піднятими руками маленький колко, між розставленими ногами штрих у бік землі, квітку, більше коло, щільно обліплене меншими півколами. З-поміж сторінок Кляруса Анна вибрала суху квітку з сортової коноплі і запакувала її у вузьку скляну трубочку, читаючи тихо якісь гасла енциклопедичного словника. Закінчивши, витягла із францискових штанів пояс і скрутила йому руки за спиною крісла так сильно, що грудні м'язи стали цілком пласкими. Своєю нашийною хусткою так само міцно зв'язала очі. Вийняла з кишені Відразу розкриваючи однією рукою бритву і без ніяких зупинок тричі надрізала Себастяна на плечі, між ребрами і в живота. Надрізи якусь мить побули тонкими рисками, тоді їх краї розлізлися, рани відкрилися і потекла кров. Анна вийняла недопалок житану з Себастянових губ і розкурила від нього квітку у трубці. Зробила кілька повільних затяжок, довго тримаючи в собі дим після кожної. Накінець взяла трубку в рот тим боком, де тліла конопля, і витуснула одним видихом потрохи диму на всі рани. Знову затяглася рештою, притулилася ротом до рота Себастяна і випустила все, що тримала. Від несподіванки Себастьян закашляв і став облизувати губи. Капральський житан робив інакший смак на губах. Аж тоді Анна заліпила порізи розмальованими веретяними латками – і порозв'язувала Себастяна, який постановив собі нічого не питати. Тої ночі Себастяну приснилося, що вони з Анною ідуть вулицею, яка виводила з ялівця. Лише замість ялівців і жерепа росли дві шеренги величезних квітучих лип, про які було відомо, що вони зараз почнуть говорити, і тоді треба або взагалі нічого, крім привітання, не казати, або відповідати дуже точно. Дерева мали щось оцінювати за знаними їм показниками. З боків і зверху, крізь усі тріщини крон, світило безальтернативне сонце. Так морська вода проникає в дірявий корабель, розбігається по ньому, набирається у всіх закапелках і опускає на дно. Він йшов цим коридором так переконливо, ніби щось натискало на потилицю. Поруч ходили якісь невідомі люди, але якби зробити фотографію в вулиці зі всім натопом, то все одно було би зрозуміло, що фотографія про нього. Себастьян бачив трохи наперед. Під деревами ще лежали купи позмітаного листя, а він вже дивився, як з них іде перший дим. Він знав, що буде цим тунелем іти завжди, поступово тратячи себе через тетя об світло, аж поки не зайде у вічність, остаточно ставши світлом. Анна була вдячною ученицею і навчила Себастьяна задавати і дарувати тематичні сни, використовуючи найбільшу у світі силу вібрацію. Для досягнення такої насолоди треба лише трохи фантазії, щоб самому навчитися вгадувати вібрацію в тім, про що не вмієш подумати, що мав би це знати. Цілий початок літа Анна і Себастян розважалися, бавлячись, що Анна вагітна. Вони почали кохатися делікатно. Спали довго і довго не вставали, пестячи ще раз. Неквапливо ходили на полонини по молоко, назад верталися з рубом, зриваючи найближчі ягоди і ще останній раз кохалися там, де закінчувалися ожинники. Дорогою згадували про свої перші дні разом, завжди знаходячи якісь незауважені раніше тонкощі. Обідали завжди вдома на веранді, а вечеряли десь на людях, але завжди замовляли найстаровішу їжу, а сервіруючи стіл укладали вишукані натюрморти. Міряли у крамницях суконки, які би пасували вагітним, переставляли речі в кімнаті, планували, як розмістити дитину, купували у книгарні дитячі книжечки на кілька років наперед, і Себастьян читав їх Анні на ніч. Себастьян мив Анну у ванні, витирав її і намащував пахучими олійками, Перед сном гуляли в найгарніших місцях ялівця, поливали нагрітою дощівкою гарбузи, які вирощували у дірявому баняку на балконі, і пили чаї з чілющих трав. Вже лежачи, Себастян гладив під м'яким коцом Анни живіт так, щоб приспати і вийти на балкон заради останньої сигарети. Посеред ночі Анна будила його, і вони довго не спали.